Анна була вродженою звідункою. Уміла всюди пройти, все побачити, все запам'ятати і, що найрідкісніше, докладно описати. Часто переодягалася у різні строї і переходила лінію фронту. Так було і під Болиховом. Одного разу вона пішла за фронт, коли почався російський протинаступ. Австрійські відділи відступили, відкриваючи наших стрільців, на нас пішли три фінляндські полки з трьох боків. Почався бій на багнети і приклади. Багато наших згинуло. У полон взяли сотника Букшованого, Хорунжу Степанівну, Хорунжу Освідерського, четеря Кравса, десятника Фрея. Решту трималися і відбили москалів. І раптом з того боку показалася у лісі Анна. Була перебрана на старого мужчину, обдерта, підпиралася довгим потиком. І просто на них. То не була необачність. Щось вело її таке, про що ніхто не довідався. За нею побігли троє. Анна взяла костур в обидві руки. Він був затесаний і гострий, як багнет. І станула проти трьох. Орудувала, як справжнім карабіном без набоїв, ніби багнетом і прикладом. Одному проколола горло, другому розбила голову над вухом, від третього дістала штиком у груди. Солдат ніяк не міг витягнути штика з-поміж ребер, і Анна наче помагала йому, обхопивши пальцями лезо. Москаль настрашився, випустив карабін, він звісився і вперся прикладом просто в землю – Анна почала валитися вперед, але її підпирав карабін. Штик вже цілий вийшов ззаду. В одній руці Анна ще тримала свій костур, ледве підняла його і вдарила по рушниці, яка не давала їй лягти. Приклад посунувся вперед, і Анна так і впала наперед, зі штиком у грудях, який розвертався всередині. Підбігли ще солдати і докололи її на землі, так як вчать. Перфецький віддав рисунок Лоці. Лоці приніс його Себастянові, попросивши «Розпакуй конверт, як я вже піду». На рисунку Анна не виглядала на мертву. Голова лежить на якомусь горбику, лице погідне, губи не стиснені, ноги ледь підігнуті в колінах догори, одна рука плавно вздовж тіла, друга закинена у лікті до голови. Не було властивих мертвим рис ні твердості, ні в'ялості, ні запалості, ні набряклості, ні навіть гострих зафіксованих кутів. Якби зняти одежу, виглядало би як класична натура у художній академії –